וייטמאו במעשיהם, וייזנו במעלליהם. וייחר אף אדוני בעמו, ויתעב את נחלתו. וייתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם. ויילחצום אויביהם, וייכנעו תחת ידם. פעמים רבות יצילם, והמה ימרו בעצתם. וימוכו בעוונם, וירא בצר להם בשמעו את רינתם, ויזכור להם בריתו, וינחם כרוב חסדיו, וייתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. הושענו oh, אדוני אלוהינו, וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קדשך,